Tanzania ni miongoni mwa nchi ya mbazo. Mungu ametujalia kuwa na rasli mali nyingi katika ukanda huwa Afrika. Uh, pengine unatuwa change motogani kwa viongozi wa serikale mbao wana tuongoza? Tanzania imebarikiwa sana. Imebarikiwa mno na ukiona rasli mali zilizoko katika nchi hii. Wengi wanauliza kwa nini ni masikini? Lakini ninaona mabadiliko ya nayo kuja ya kubadilisha seraz yetu na mifumo yetu ya uongozi. Wito ni kwamba mungu ndia meweka mamlaka zili zopo. Na ejapo kuwa serekali yetu haina dini lakini viongozi wetu wanadini ni wachaji mungu. Na mwito wangu kama kiongozi wa dini ni kwamba uepo uaminifu, uadilifu, nchi hii. Walio viongozi wamepewa jukumu la kuyangalia nchi hawa watu ni watu wa mungu. Na hivyo mungu wana kusudia ya kwamba wangaliwe kwa makini, wangozwe vizuri kwa wadilifu na kuhakikisha ya kwamba maslahi ya wananchi ya naangaliwe kwa ukaribu na kuwasaidia ili maendeleo ya songe mbele. Tu reje tena huko marikani. Maisha ya koji? <laughs> Ndiyo, ni maisha tofauti kidogo na huko, lakini niseme vile vile tu ya kwamba, baada ya kukaa kule kidogo, nime gundua ya kwamba, hata sisi hapa tumebarikiwa. zile nchi ni nchi za madeni makubwa sana kila mtu anaishi kwa madeni huku kwetu mtu ukiwa na gari ni lako umeilipia ukiwa na nyumba umeijenga ni yako ukiwa na ardhi ni yako ume umeilipia kwa hivyo mara nyingi ninaona wengi tukitamani kwenda nchi hizo lakini nimegundua pia kwamba huku kwetu tumebarikiwa ni kiasi tu cha kujitahidi kutumia rasilimali zetu na ku, na kufanya kazi kwa kweli wenzetu wanatuzidi kwa juhudi wanazoziiweka katika kazi wanafanya kazi sana lakini kwa marifa sana. Hivyo ndio changamoto ni meziona mbazo huku kwetu nasi tukizichukua tutakuwa na maindelewa yale yale. Kumekua na mwonekano kwamba uh, watu mbao wamefanikiwa wenye taluma mbali mbali, watu mbao wamefanikiwa ya kifetha na kipato uh, karika kanisa leto la adventista sabato na mwonekana hawajia tumiwa vizuli. Hili unatou shawirigani kwa viongozi na washiriki wenyewe? Ni suala la mwonekano Uzoefu na kukua katika kufahamu namna ya kutumia rasili mali kwa ujumla. Rasili mali watu ndio mbaraka mkubwa sana mbao mungu wa metupatia ndani ya kaniza. Washiriki tulio nao kila mmoja wao mungu anasehemu ambayo anataka kila mmoja aifanya. Awe ni tajiri mbao. awe ni maskini. Sasa kwetu sisi viongozi changamoto tuliona ni kwamba tu tupate tu hiyo elimu na uzoefu wa namna ya kuingiza kila raslimali mtu aliyeko ndani ya kanisa kufanya sehemu yake kulingana na mibaraka Mungu aliyowapatia. Wa na ni vizuri tu ya kwamba tukatukafungua milango a uh, roh ya unabii imesema vizuri tu ya kwamba kazi watakao maliza ni wale ni washiriki kwa ujumla. Kwa hivyo hilo nalo ya kwamba upana wake ukoji linatekelezwaje ni kitu ambacho tunajifunza sasa ipo mifano katika baadhi ya divisions zingine ambazo inafaa kuigwa walio na uwezo wamekuwa mstari wa mbele sana kufanya makubwa nimetembelea Korea nitakuwa Korea hivi karibuni hawa wenye uwezo wana mkutano wao mkubwa wamenialika kuwa pamoja nao Na hivyo unauna ari liopo miongoni mwao wenye wetu ya kwamba wafanya mamba makubwa Kule merekani wanamkutano huwa ASI Unamkutano una mkuu unafanyika na wanapo kusanya sadaka yao kwa sabato moja Ni dola karibu milioni mbili na kitu Lakini project wanazo zifanya miradi wanawifanya ya utume ni mikubwa Lakini ni watu wenye uwezo ndani ya kanisa Wanaojipanga kwa pamoja na kwazimia kuhifanya kazi Kwa hivyo hata hapa kwetu Tanzania nina dhani mlango huwa ni mkuu kubwa na tunatakiwa tujitahidi kuona namna tutakavyojipanga ili ili, ili raslimali watu hiyo nayo itumike katika ukamilifu wake katika kufanya kazi Kanisa la Adventista wa Sabato linaonekana kama kanisa dogo tu hivi uh, hili unalizungumziaje wewe ukiwa miongoni mwa viongozi wa kanisa duniani na kanisa dogo sidogo kanisa hili ni moja ya makanisa ambalo Machacha ambayo yako katika nchi nyingi ulimwenguni. Na fikiri sisi kama kanisa ni kama nchi kuminambili tu hibi ambazo. Kanisa la wa adventista wa sabato hawapo Lakini ukienda kwa namna ya mfumo hata wa ilimu Tunayo yiendesha Tuna alama kubwa tunayo yacha ulimuenguni kwa mfumo wa ilimu Na fikiri sisi ndio tunaongoza katika uh, ulimuenguwa ki protestant Na kuwa mfumo mpana wa ilimu uh, Katika upande wa uh, afya uh, Hasama hospitali Katika baadhi ya mabara Tunaungoza tuna, tuna merekani ya kasikezini Hata hivi karibuni kuna wengine huenda meona hiikanda ilioto le wana mtu ambaye si muadventista inaitwa wa adventista na akieleza jinsi wa adventista walivyofanikiwa na kuwa viongozi katika eneo la afya na akieleza utafiti uliofanyika hivi kabuni kwamba Marekani ya kaskazini wa adventista wanaishi miaka 10 zaidi kuliko Marekani wa kawaida kwa sababu ya mafundisho yetu ya afya kwa hivyo uh, tuna tuna impact tunayoifanya mahali tulipo ni kwamba tu kanisa Halija ana uzoefu wa kujitangaza sana. Uh, halipigi tarumbeta yake ile yenyewe japo kwa tunadhani ya kwamba ni vizuri kanisa lifahamike tusitujifiche kwa kile tunachokifanya hatutajivuna lakini tutatangaza ili watu wajue ya kwamba kanisa la Adventist ni nani wasibebe picha ya kwamba sisi ni kama siyo neno la Kiswahili lakini cults vidini vidogo vidogo vinavyoibuka na mambo ya ajabu ajabu hapana hili ni kanisa zima lenye sera kamili na mafundisho ishara ya Biti ya Kikristo na ya kwamba lina utume ulio wazi kabisa na yamefanyika makubwa katika kumsaidia mwanadamu. Kuna hili wimbi la kuamini katika injili ya miujiza na mafanikio unalizungumziaje mchungaji? Sikupata nafasi hapa kuchukua mada ya swala la viura watatu katika kitabu cha Ufunuo. Nalo linafurahisha lakini hili si ajabu. Jambo tu la kuonya ni kwamba Uh, kila mwanaadamu, kila mshiriki, awe na uwezo kutokana na neno la mungu La kutambua ya kuamba nilipi walio roho wa kweli na walio roho wa uongo Kwa sababu roho wa mashetani nao katika kipindi hiki Watafanya miujiza mikubwa hata kusababisha moto kushuka kutoka mbinguni Lakini sikuamba mungu hata kuwa na, na miujiza yake hata kayo ifanya Hata ifanya miujiza yake Lakini miujiza yake hata kapo ifanya haita kuwa kwa maonyesho Siku ajili ya kupatia anayifanya miujiza chakula Nikosa kabisa ukiangalia dhana ya Biblia nzima na mitume walivyo fanya miujiza Haikuwa kwa ajili ya vipato au kwa ajili ya jina ilikuwa kukivi haja Kwa hivyo na dhana hiyo dhana yangaliwe ya kwa makini Ilituruhusu mungu ndia atende wana adam tu sijekamwe tukajichukulia utugufu wake Kuna wasikizaji wetu mbao tuliwambia watu andike maswali kupitia uh, tovuti ya Facebook uh, Kuna wasikizaji kutoka kule Gator anaitua Marwa Wankyo Uh, nasema kuna tatizo la ujenzi o makanisa, tunaitaji kujua uh, makauma kui ya kanisa la adventisa wa sabato duniani kule marekani Na wezaji kusaidia makanisa machanga kupata fedha za ujenzi Kanisa uh, katika makauma kui na viofanya ni kuamba linatumia kama asili ya miambili tu ya mapato yake katika kuendesha ofisi ya makauma kui ya kanisa Sehemi yote mapato ilio baki inarudishwa tena kwenye division hizi kumina tatu ulimwenguni Ambako huko sasa ndipo inagawanywa tena kwenye mayunion uh, Kama union imejitegemea haipati ruzuku Lakini zile ambazo jitegemea zina pata ruzuku Lakini ruzuku hizo si kwamba ni katika majengo peke yake Ni katika pia wende shaji wa kazi Kwa hivyo... General Conference haijihusishi moja kwa moja na masuala ya ujenzi wa makanisa. Ni uongozi ulioko karibu na makanisa hayo ndio inapofanya mkakati mzima, mpango mzima katika kuhamasisha ujenzi wa kanisa. Hata hivyo ni sema jukumu la kujenga makanisa ni letu mshiriki moja moja. Mungu alisema na wanijenge. ni nani hao ni sisi tuliyomwamini kama Yesu Kristo ni swala la kiroho si swala la kimaendeleo msikilizaji anaitwa Beny B B Sun 7 alitamba jina lake Afrika zaidi hili kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam anasema anapenda kujua kuhusu nembo inayotambulisha kanisa la Adventist wa Sabato watu wanadai nembo hii ilibadilishwa na makao makuu ya kanisa kufuatilia kushindwa kulipa deni la fedha iliyokopa kutoka kanisa mojawapo duniani kwa ajili ya mradi wa mhubiri wa satellite huwa ni uongo Kanisa katika taratibu lake halikopi pesa popote. Kanisa ಕೇ linaendeshwa kwa imani. Kila ನಾಯ್ wa ಮಾನಿ tunapitisha ಪಿಟಿಸೋ ambayo haina pesa kabisa. Lakini ni budget ya imani Mavehebu mengine wame tuijia Wakishangaya kwa mba mna kwenda aje Lakini uh, tumeleza wazia kwa mba ni mfumo tuliopewa na mungu Kanisa limefuata hivyo kwenda kwa imani Kwa hivyo tunapoi vote hivyo budget Hakuna muaka hata mmoja tangu kanisa lianze Tumevote budget ikashindikana Tunafika mwisho wa muaka tuna mazidio Hata katika kipindi hiki kigumu kilichopita hivi karibuni cha uchumi kanisa lilipita vizuri sana katika makao makubwa bila kuwa na na upungufu wa fedha ilibidi kukata matumizi lakini tulikuwa na mazidio katika bajeti ya kila mwaka ambayo inaonyesha uangalifu mkubwa unaofanyika kwa hivyo kwamba kanisa limekopa kanisa sera zake haliuruhusu kukopa kokote huko ni kulipaka kanisa matope Na vile vile ningependa kukukumbusha kanisa ya kwamba kunapokuwa na mambo kama haya uongozi upo ni vizuri kuuliza ili upate habari kamili ya kwamba ikoje. Kumekuwa moja ya shida moja ya mambo ya mtandao sasa hivi na internet ni kwamba watu wanachukua mambo yaliyo kule wanadhani ya lioko mle, kwamba yote yana ukweli. Pale pia kuna takataka taka nyingi sana, alafu kuna kupaka na matope, tuko kwenye, kwenye vita kuu, tuko kwenye mapambano. Kwa hivyo kanisa na alo linapakwa matope, lakini uzuri na hekima itakua, tusichukue chochote tukachiamini, tujaribu kuangalia ya kwamba tufuatilia, kwamba ukweli uko wapi kwa kitu kuna chukupata. Kwa hivyo katika hili hakuna ukweli kabisa.